Unha barraílla de Cuba de mi namorou y amorosa sempre me alivia Non vayas de Cuba a España Ai, non te vayas de Cuba, España, te marchas é un morro de penas te quedas é un morro de amor Non te marchas da motocari Se ti me das meu carinho É unha cura que daré, Porque na Espanha Non tenho Tenho a familia De un ser Meu rei Tireme con paixón Meu rei Daré choque o amor E é ti Non te marcha De aquí Que o de un Bueno, pues esta música de Aila, de grupo Aila, danos han pues, para chegarnos a Fonsagrada. Mm. Eh, vamos a falar pues con un un hombre allí da Fonsagrada que conhece Fonsagrada palmo a palmo porque fotógrafo, fizo vídeos, ca, fizo vídeos de bodas, fizo vídeos de bautizos. <coughs> E yeah, entón, pois, vamos a falar con el Porque é unha das persoas que máis coñece Fonsagrada Coñece Camiños e Carreiros Así que, moi boas tardes, Manuel Hola, moi boas Que ah. tal? Bueno, os palmos da Fonsagrada Ben medidos e miden 25 centímetros Ina dá uns cuantos Porque os 438 kilómetros cuadrados que ten este concello Como ti moi ben sabes, eh, coñeces, sí. dan, dan para pasar un ano, dos ou tres percorrendo. Sí. Eh? Sí. Bueno, como está a Fonsagrada eh, hoxe, sobre todo dixéramos, non houve sorpresas no Ayuntamiento? Pues no, eu cubrí a información da Fonsagrada de Negueira, como habitualmente ven eh. sendo habitual. No, digamos que nos últimos anos eh, 40 anos sempre fixiamos o mesmo, mira que esta comarca eh, conforman conforma na tamén Valeira, pois eh, a tendencia sempre cara a Asturias, no? Valeira uh -huh. conforma a Funsonada, forma parte da comarca Funsonada, pero xa tende máis hacia Meira ou hacia Castroverde. E uh -huh. a verdade é que pois pois claro, no, sorpresas porque, bueno, era as maiorías que ten tanto alcalde da Funsonada como o alcalde de Negueira, pois tampoco sí. daba moito lugar a sorpresa. Non? Exactamente. A, a parte que o feito eh, en sí máis importante do día é que, que se xa eh, renovar, eh, digamos, eh, a, a democracia. É. É dicir, a participación con normalidade e é que os votos seixan, foran emitidos libremente pola xente. Tá? Pois é, un, é un proceso democrático que, mm -hmm. que que debíamos valorar moito máis do que valoramos, polo menos os que xa temos unha idade a que recordamos cando mm. non se podía votar, cando se perseguía a xente polos seus idades, que... Eh... Agora mesmo parece que algúns que votan en falta iso, eh, no? -sí. pero pero falamos de cousas serias. eh, eh Hombre, e <risas> tanto que si. Sí. Manuel, moitas moi gracias por atendernos. Escoito unha cousa de, de Afón Sagrada, tendes todo unha, unha grande celebración de cousas importantes, hai pouco estivestedes coa co, co, co foliada de, de, sí. de, de Afón Sagrada, e, e, e unha, unha das informacións que recibín e que vin, vin en as redes esa concentración que fixeste desde carroceteiros, Ah, sí pois, a, <risos> eh, a ver eh, É un tema do que, de, do, do que eh, Si sí, eh, podo, podo falalo Ademais en primeira persoa Porque sí. o, o organizador de ese evento fungo eh, sí, sí. eh, no, Non é que me, de, que me adique a organizar eventos Ni moito menos eh, Ni está no meu pensamento Facelo a corto plazo Que sucede? Que eu procedo dunha familia de carroceteiros e é un tema que viíamos eh, matinando sobre eso fai moitos anos. Eh, eh. teño un irmao que casou no 2011. Uh -huh. Eh fixémosle chegar en carroceta o casamento xunto a súa noiva <risa> eh, a, a verdade é que non sabía nada no foi unha sorpresa mayúscula eh? Eh, a miña filha que era a madriña da boda cando iban no, no, no, no coche de, que, que os transportaba o noivo ya ela que era a madriña digo eh, o meu cuñado que desgraciadamente falleceu anticipadamente de, de, de novo pois uh -huh. dixo a carroceta é algo raro é eh? yo meu irmão dixo e a miña filha dixo esto son cosas do teu pai, seguro que me fai ir nela. E así foi. Eh, a, a, a verdad eh, é que <ríe> bueno, eh, tuveras genial, tuvieron un éxito uh -huh. da leche entre os dos gremio que o meu irmão é maderista e eh, eh, había, bueno, como 15 maderistas eh, convidados no seu casamento se uh -huh. e eh, foi, o éxito foi a carroceta aquela que era unha carroceta italiana restaurada sí, e eh, desde sí. aquela que damos que a historia esta de, bueno, de, de facer unha concentración de carroceteiros sí. unha xente que a ver para os que nos escoiten, sí. eh para poñerse en posición de entendemento, porque se non é tan sinxelo, eh? no, no, no. eh, o carro despois de miles de anos, sí. de, de, de, que que estour San Pigual, aí eh? a evolución do carro A roda sempre forn redondas, non forn quadratas, non? É, é, en algúns é. países de América Latina Inda transportan sobre raíz É, é dicir, sí. os carros en vez de ter roda Tenen raíz, vean sí. eh, Entón, eh, claro, se si non é costo Estas cousas, pois pues, é máis fácil uh -huh. Pero aquí, sobre todo en Galicia ca, uh -huh. cas, Dice outros, subidas e baixadas Pois, pues, bueno, o carro non evolucionou O carro foi De, de cravos, de llanta Pero con rodas de madeira E... Eh, estrutura de madeira durante miles de anos. Sí. A primeira evolución que houve do carro a, a pasar a motorizarse foron as carrocetas italianas sí que eran as que viñen da Segunda Guerra Mundial que se uh -huh. aproveitaban aquí é que hai que poñerse eh, en, en nos tempos eh, é dicir, nos anos 50 cando os camiños midían un 50 de ancho uh -huh. eh, que ainda é chocante ahora, porque resulta que eh, este ano pasado ainda se de que a Xunta comprou unhas motobombas de incendios que non caben polos camiños. Bueno, iso sí. non é ninguna broma, nin ninguna coña, nen ningún chiste malo. No. É que realmente os camiños, se si non teñen unha anchura adecuada, no. os veículos do en día como unha madeira, os autocargadores, eh? pois, pois <ríe> non pasan. Eh? Si no, de, bueno, no, pues, si, pues. Cando as carrocetas italianas chegaron aquí, mm. nunca habían os camiños, porque mm. o carro midía un 50 e a carroceta midía un 70 ou un 80. E claro, a xente, eh? pois... Pues, Eh, o meu pai, que tuvo duas carrocetas italianas, a primeira en 1957, uh -huh. decía que os mozos e as mozas que o que facían era eh, por ver a carroceta eh, subir, eh, bueno, subir a baixar, pero sobre todo a subidas é o que chamaba máis atención, porque non cansaban como as vacas, non? Uh -huh. eh, as vacas ou os bois ou as mulas ou os cabalos, bueno, etc., ajudaban a anchar os camiños o pouco uh -huh. que que anchar con sachos, con axadas, uh -huh. con tal sí, sí. gratis, é dicir, a xente acudía gratis uh -huh. en socorro daqueles homes que sí. tiveron unha importancia capital é dicir, foron sí. os primeiros que motorizaron o campo uh -huh. eso é unha sí. cousa que falamos de que despois de miles de anos que chega esta xente cando na España da posguerra eh, que arruinada sin, sin nada triste, sí. a oscura eh un rapaces emprendedores con 20 anos que se pullaran a facer eso, bueno, a mi pareceme de unha importancia e non sei que comparalo Ahora mismo eh? Eh, mm, sí. A ver, eso foi unha evolución fantástica, mecanizadora mm. do campo, lógicamente, pero, verdad que eso fixo eliminar o comunismo ou o, o traballo comunitario que existía nas aldeas, posto que bueno pues, no momento que apareceu a carroceta pois pues, eso de mallar para fulano ou mm. eh, sembrar para mengano e tal, pois pues, mm. eh, xa... xa desapareceu, comuni... aquel comunitarismo sí. desapareceu bastante ¿no? Sí, que, quizás sí. o que pasa é que bueno, foi un proceso lento hai que pensar ah, que no. a mecanización inda que eles empezaran eh, ao principio do década dos 80 a mecanización real do campo galego uh -huh. eh, foi máis de 10 anos despois ¿no? cando empezaron sí, sí, os tractores, sí, sí. as segadoras uh -huh. bueno, pois pues, por razões obvias é <ríe> que non no, é no que era. Era comprarlo uh -huh. eh, evolución eh, eso, eso eso como a vos Que foste que emigrastes, xente sí. como a vos, que axudástes co co, co voso esforzo, co sacrificio, mm. eh, a que revertida eso que ganabades tamén sí. nas na, na familias vosos que deixabades aquí, iso tamén axudou a que a xente a iría máquinas no. Animais, no? e E evoluciona, claro. claro. Claro, no, no eu, eu non estou ponendo un contraste con outro, non, non, refirme que a evolución fixo que certas cousas que había no campo desapareceran e apareceran outras novas que ademais sí, claro, daban claro. Moitísima, moitísima máis forma de traballo é decir, uh -huh. evitaban accidentes, evitaban pois, non sei, que, que a xente tibera que esclavizarse tanto para poder alar, para poder segar, uh -huh. etc cousas deste tipo que é o que nos fai hoxendía, por, por exemplo to, to, toda a investigación, non sei, é todo o traballo das redes sociais fan que sí. o, a comunicación mudou e cambiou eh, sí, excesivamente. Sí, Nalgún momento, sí. con, con muitísimo respeto, eh, hai que ter moitísimo cuidado porque non todos se empregan como é de vida, non? Non. Evidente, evidentemente, evidentemente. Pero voltando dos carraceteiros que eu, sí. eh, bueno, é un proceso que levou o seu tempo, o seu mm. traballo, porque moitos falleceram, ou sí. hai seis persoas que están impedidas, que non pudieron acudir, outros, claro, son xente que xa teñen moitos anos, eh. Sí, Entonces, sí. Can, desde que empecé con este tema fai eh, 12 anos, pois pues, eh, desapareceram como 15 persoas ou así, sí, máis sí. que desapareceram antes, algunos ademais carroceteiros ilustres, sí, de esos sí. que, que marcaron toda unha época, no. Eh Pero, con todo ainda había 30 persoas alí, eh? Cito, jalei, eh jalei, que, jalei. bueno, xa, o máis novo, 54, e o maior, 95. Bueno, eh, pois, pois é o que temos. É o patrimonio a verdade, que pasou-se moi ben, eh, bueno, se, eh, todo o mundo encantado, e eh, quedaron que poano, eh, alguna xente mm. eh, que, que vai restaurar carrocetas que ten, eh, que están ah, no garaxe aí, que, que es. eso non está ilegal, eh? Están sí. sin seguro e sin ITV, porque... Eh, da maneira que as teñen as documentadas teñen que les pasai TV cada seis meses e teñen que facelo en lugo eh. e iso é imposible eh, sí, non van eh. ir cada seis meses que a carroceta forsegrada a lugo iso é infiable <risa> <no? risa> unha cousa que xe queria eh, ao mellor xas <risa> pasan a históricas e eh, tal bueno eh, quedou unho ambiente e unhas ganas de facer moitas cousas a ver que pasa exposición sexos desse tipo. Unha cousa que tamén axudou a, car a carroceta fixo sí. que precisamente precisamente a, a, a explotación madereira aumentara en muitísima cantidades, pero agora quedou completamente aíllada, é dicir non sei por qué, os os, os, os, os serradeiros e, e outros sí. grupos, parece ser que que iso desapareceu, non non, non, non, non tivo continuidade. Eh, eh, alguna cousa eh, pasou eh, claro. aí cos cos, cos cos montes, verdad? É que a madeira de entón era para cerrar para fazer obras, e tal. E a madeira que se cria agora, de crecemento rápido, é para fazer pasta de papel. entonces Entón, agora non se necesita, eh, digamos, a, a, o trato que había daquela, que cortaban a madeira no menguante, uh -huh. para que non apolillara, e que a tiñan secando, e tal. É xora, xerrase todo ano, é eh, cortase todo ano. É uh -huh. no entonces sí, sí, agora, sí. sobre todo o Pino e Eucalipto, que son de rápido crecemento, claro. pues, eh, sacan as con, con as super que sacan cada día toneladas. Sí, de sí, de, fe, sí, de sí. feito da Fonsegrada, podríamos falar de iso, eh? sí, sí. eh, uh -huh. que durante moito tempo salíron máis de mil toneladas cada día. Sí. Non me estou equivocando. Eh? Sí, 40 trailers cada día. Pero, pero refírme que daquela, ainda, non sei, os trastoristas que tendes aí, seguro que ainda lembran e recordan pues, alguns aserraderos que, que... Ah, que bueno, facían. sí verdad, que traballaban sí, sí, claro. a la do de monte desde a de aire a xarra portuguesa incluso moita xente xarraba no, no monte sí, claro. xarra no monte de, de feito, este home que ten 95 anos eh, que se chama Quintino Ferreira Lisboa un home querido, a recoñecido na forzada eh, descende, bueno Ferreira Lisboa xa, xa indica de donde veo no? es que de Portugal sí. es claro, es si, chegaron aquí co, como aserradores de Madeira, claro, sí, claro É así, é así E sí, asentarons sí. aquí, é, fixaron vida aquí Varios, uh -huh. é aquí varias xente, de irmãos portugueses hai varios aquí asentados é, que, uh -huh. que vamos, que de Portugal Pero que son galegos como a ti e como a mí Ou ¿no? como sí. a vos e como a mí eh, Manuel, eu queria te decir que, que esa explotación ou esa forma de explotar os montes Desapareceu, non? É dicir, sí, poderías sí, sí. aproveitar quizás un pouco máis O noso monte Porque é Home, Un pouco máis, non, moito máis Porque en tribus es, es catastróficas ese es un tema que, mm -hmm. que falamos a, a mido de eso no. A ver, se si, si a Fonsagrada tiña unha gran repoblación, eh, por exemplo, 50.000 hectáreas repobladas, ahora de repente cortouse todo. Sí. En Francia, por exemplo, faise cíclico, imos cortando, imos repoboando, imos... no, aseta... aquí cortouse todo. Ahora, calquera de vos que veñades, a Fonsagrada, eh, por exemplo, neste brau, no mes sí. que ven no seguinte o tal, eso nunca vi un aire, porque estes, no. estes montes teñen 70 anos e moitos dos pinares sí. eh, dos piñeiros que hai entonces, eh, chegades e dices oh, isto é, no, eh, é novidoso total, porque eh, durante tamén siglos antes de empezar a gran repoblación de, sí. de, de piñeiros e de mm -hmm. calitales e tal, bueno, pois pues, eh, era monte baixo para manter o gando ¿no? sí, era un Y e iso cambio o, o que ti dices claro, claro que sí, porque agora o castaño perdeu tamén o valor que tiña tal. Eu, meu pai dicime que ao mellor pasaban 2 sutrias para sacar un nogal. É no un complicado. Sí, sí, eso, eso é imposible. En principio, o nogal xa xa non ten valor o castaño ten moi pouco valor que, que por certo na na Fonte un de castaño un dos máis importantes de Galicia, eh? mm -hmm. eh, ademais que tratan a a madeira cun mimo. A maioría das restauracións que se fan en Galicia de alto standing mm -hmm. o castaño sai da Fonte Sagrada. Si, sí, sí. é pues, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. é tema... normal que se mantén, é lindo menormal que se mantén bueno, esa Bueno, eh, que proporción de sí. eh, o o castiñeiro claro para restaurar, para sí. pa facer mobles, tal, pero en menor medida, porque antes claro. todo era de Castiñeiro sí, sí, sí, sí, tal sí, que sí. era ou o, o, o, o Madeirao das Casas de Castiñeiro, eh, Carvalho, sí, bueno, sí. etc. era o que había sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, eso que falabas antes dos, eh, por ejemplo, da, da corta dos pinos e todo eso eu lembro que cando cheguei eu non sabía nada disso, cando me meto por restelo e digo, e isto? Todos viu Ricardo. <risas> o de eh? Lousas, de Lousas hacia Fonserada, é que ma corre papates ubicado. Na, viu eso, eh? Dos vivos, viu eso, si. Sí. É despuro que dicía, claro, é, é unha mala praxis o que se fai en toda regra. Por que? Sí. Eh, a ver, non fai falta ser ningún experto de nada, no. simplemente que non se poden poñer grandes masas forestales uh -huh. de eucaliptos, piñeiros, demás, despois vén o lume, paso que pasa. Eh... Eh, terá que estar consugado con Cariñeiros, castañeiros, ou, ou, uh -huh. ou outro tipo de, de especie, ou pradería ou tal, para que, cando haxa un problemilla, que os vai a ver, uh -huh. que non pase o que pase con os irmáos portugueses, ou con os outros, uh -huh. aquí eh, xa no incendio que houve bestial aquí na ribida de Piquín. Se sí. pasa que, despois, claro, se si se dá que é un día caluroso, eh, con aire, uh -huh. que levamos un tempo de sequía, iso é imposible apagar. Bueno, iso é unha mecha evidentemente, evidentemente. Mm. E, e é unha pena porque é, eh, bueno, isto é, é como todo no nin todo ten é blanco, nin todo é negro no. a xente que ten eh, o que hai que poñer eh, a, a, as árboles todas mm -hmm. onde se poden poñer, o que non se pode plantar é no orto da porta eucalipto é evidente no, no? no, no. pero a xente que ten unha propiedade é que se presta o lugar é que é, tamén é ten que sacar un rendimento queres decir de que Eh, hai moito eucalito non pero tamén hai que matizalo eucalito non donde non se debe sería o correcto porque yeah. eh, imos por aí por moitos sitios que a xente vendeu as vacas, xubilogos e tal e despues ponen eucalitos á porta sí. inda que perxudiquen un veciño sí, sí. mm, bueno, eh, na Fonsagrada que somos pionares en moitas cousas mm. convertindo a Zade alcalde habrá uns 25 anos ou así, mm -hmm. xa se, se fixou unha norma pa que eh, unha norma municipal para que a plantación uh -huh. alejala do, dos núcleos. Sí, que sí. ocorre claro. que recurrir recorriron ignorantemente xente que ahora dáse conta que o fixo mal. E eh. eh, como era de rango menor, pues quedou en, en nada. Eh. Pero digo que o fixo mal, porque ahora, cando ahora veñen uns problemas, e dicen algunos, que razón tiñan daquela, mira que ahora eh. esto xa é un incendio, arde o pueblo. Ah, pues é que hai. Pues, eh, exactamente, non hai outra. Pois <risas> pues, é que hai, é eh. que hai. É, é unha magua, é unha magua que, que, non, que, que oh, non sei, a sociedade com, comuneira que existía antes un sí. unha un, un, grande explotación que, que o pobo se beneficiaba precisamente de todo iso agora eso, eso perdeu, non somente polo valor, sino tamén porque mm, non lle dan ese, eh, ese nivel económico-social que, que, que tiña, non? De, de todos modos eh, aquí cando falamos dese de tema con xente que que sabe de que va o, o asunto, dice que os grandes, eh, bueno, evidente, claro, as grandes fantasías en no franquismo, a sangre, sudor e lágrimas, eh? é dicir, Hombre, a xente deixaron as impastos, lle eh, sí. multábana, encatelábano, eh, o sea, eh, mandaban a obra civil para que despegarbana, etcétera un, un tema sí. que está aí... Delicado, fíjense, delicado. Eh, de, sí, delicado. Plantouse mal e agora cortase mal tamén. tamén <risos> que es, que agora vivimos noutra época por suerte, de con moitas ventaxes eco nutro ambiente, e tamén está mal organizado porque porque realmente eh moitos poblos sacaron moitos cartos de de plantación, pero que había que volver outra vez a organizar, a volver a plantar, que moitos sitios xa non se volve a plantar tamén, porque se si non se plantan vai haber outra vez eh, dentro de dunos anos máis a forestal para vender. A iso me refiro a ver, claro, que, que sí. eu quería, quería Poñer en valor o feito de que As comunidades de Montes Videran explotar de tal maneira Como fan en Finlandia, por exemplo Ou como eh, se eh, fai en, en, en, en Soria Vamos a ver Non plantar indiscriminadamente qualquer tipo de planta no. e, e ao mesmo tempo entrecoller pois, Naquelas plantacións que existen É que iso Eu creo que, que a xente con, sin ningún outro ánimo na máis que a, a lógica, porque di, sí. dicen que que si falta lógica falta todo, significa pues, claro. eso, eh, que, que sí. eso es, sí, porque aquí no, non ten sentido... Pues, xa sei, todos queremos crecemento rápido, pa dinheiro fácil, rápido, eh. tal, pero, amigo, donde se pode puñer, pondráse, e onde non se pode puñer, non se pondráse. E isto funciona así, no eh, A parte de que hay outra cuestión, eh, de que... Sí. En sitios donde, por ejemplo... Mejor, imagínate en, un, en, en cualquier lugar por ahí que hay eh, dos personas que tienen explotación. Los otros sublanos y todos empiezan a poner intercalados, que, que además no lo permite. Por ejemplo, la Fonsagrada, que tiene un... un un plan xeral aprobado eh, mm -hmm. eh, aprobado pola xunta e tal que está en vigor, non permite fazer eso, a xente dice que vou puñer que non se menteren o fin de semana, pero que non hai fin de semana que valga, si está ilegal, mm -hmm. está ilegal e eh. eh, eh, se si, eh, si o puñaches e eh, eh, os agentes forestales o ven ou un veciño denuncia, mm -hmm. te desfarrancalos e non queda Exactamente, outro eh, que non queda. A iso es, me refería, é dicir um, se si as comunidades eh. foran capaces de poder, primeiro havería haber, que dar, dar clases especiais para que a xente se dé conta de que unha explotación madareira pode ter resultados positivos e entonces eses resultados positivos poden ser, primeiro os, os piñeros teñen que estar a unha distancia determinada para poder para poder cortálos e poder que que, que, que ademais pues, medren como, teñ, como teñen que medrar é, despois que, que cando haxa que cortálos, pois pues, que se corten como teñen que poden entrar unha carroceta como teñen que entrar é. e despois que que non sean piñeros que por exemplo se sean outro tipo de árboles non? mencionabas os nogais ou mencionabas os castaños que, que teñen muitísima máis duración de máis dificultades de crecementa pero que tamén teñen un, un, un, un rendimiento diferente tal. claro, evidentemente pero, sí. eh, por exemplo, o meu pai eh, que eh, fixo 90 anos en abril mm. está máis ou menos en boas eh, cos con sí. bueno, achaques típicos destas, desta edad mm. pero, pero ben, eh, mentalmente está ben pois pues, fixe unha plantación de de castiñeiros, non sei exactamente, pero creo que 4000. Uh -huh, eh, bueno, veis. pues evidentemente cos que que os que estamos habitando agora mesmo Eh, os máis novos teñen uns 20 anos non, non van chegar a, a vendelos no. era que se si todo o mundo pensa igual entonces non facemos nada ¿Eh? si só pensamos no beneficio inmediato entonces mal vamos claro, porque claro, estamos claro. aquí gracias a quem estamos ¿no? e eh, devemos a quem jo eh, e os que traballaron antes traballaron para que non estuéramos esta vida eh, pois pues, eu creo que eso tamén había que explicarlo moito sobre sí, todo a xoventude ¿eh? pensan eso, por que eles son os que ten derechos e tal, non, non, bueno no, no, no. aquí derechos Eh, teñen os que marcharon, os que estamos e os que van vir que, que o planeta é a terra de todos eh? sí, sí, sí, sí, sí. pois pues esa planificación é o máis importante e é o que ademais mellorará o sentido da vida non uh -huh. feito de que mm, podamos ir polo monte de tal xeito que, que non exista ese barullo os incendios veñen precisamente eh, claro, por unha mala planificación eh, bueno, descarado no, pero... pero... aparte de que o que pasa que Esto todo es un tema muy complejo, porque o tema do lume tamén é medio negocio, é quando encantas sí. de ir a andar polo medio, xa se desvirtúa todo. Sí, pero sí. pero realmente cunha boa planificación e grandes incendios un podían existir, eh. No, no, non cun no, no. podían existir porque chegaría un lugar que que ardería un gran piñeiro, <coughs> un, un piñeiral, claro, sí. habería pradería ou habería un casañiral e eh, pararía e lume. Mm. Eh e eh, sinón da maneira que están. porque non hai os que encer que algunha xente teñen árboles que, que as ramas tocan nas casas, eh? E uh -huh. algúnas tocan nos, nos cables de alta tensión. Bueno, que, claro, claro. Eh. Despois, uh -huh. bueno, eu eh, vindo Armando, eh, ti que coñeces moi ben, uh -huh. vindo de, do Treixal, cara sí. a Uxas, cara a Tumbiadoira, un fíjase en Cabanela, sí. que, por exemplo, eh. que, que solo se ve o campanario da Iglesia. Solo. <risas> non se ve nada en ninguna finca. No, bueno, pues eh, eh, había que estar allí para poder sí, eh, opinar eh, mm -hmm. con certeza de tal, pero está claro que hay algo hay allí algo algo, algo hay que no está correcto, no, porque no, aquí no. Eso, eso es un curso que, sí, sí, sí. que bueno, pues estas cosas son así, es decir, ti si vas por ahí, ves multitud de pueblos, sí. eh, dices, eh, si hay lumes cómo cómo se, se solventa este esta cosa paga. Sí, es que Y pues o mira, acceso. eh de esto Eh, por exemplo, no Faveiro, alá en Obierzo, eu estuve, estuve en elí, tiño amigos no Faveiro, e tuve nunha finca dun señor que hoxe está vivindo aquí en Barcelona, pero a tempada está pois elí no Faveiro. E ten eh, castiñeiros, e dice, eh, pero tenos postos, e eu vengo a finca, tenos postos a unha distancia, Cu castiñeiro, pois, pode engordar, pode medrar, tal isto. E ten tan limpio que lle paga unha persoa na que o tiña limpio. Pero cando hai claro, castañas, claro, claro. recollas castañas que van os mesmos chinos a recollerles. Claro, claro, sí, sí, sí, sí. Pois pues é, é esa, é eh, Vamos a ver, aquí a normativa exige que, que, todo, que todo mundo teña as cincas limpas, pero, está, pero é inviable, imposible Uy. e incumplible. Uy, eso, eh, porque nun, <risas> nun lugar donde hai tanto minifundio, como é tan cincas limpas? Eso non é posible. Que, eso é es imposible. Eh, necesitaría, assim, bueno, aparte, costaría unha pasta, uh -huh. eh, non hai xente que para pa facelo, despois hai un problema de herencias que... Eh, de, de, Sí, sí. A Xunta mándalle a carta a Pepe Jiménez Para que Pepe Jiménez morreu E resulta que ten 47 de vexos É un tema complejo ese eh? sí, sí, sí, sí. Que Eu non sei como solentará o Estado este tema eh? Porque isto xa trascende os concellos, A autonomía, o Estado Eu creo que desde Europa Vante que legislar con respecto ao rural sí. De algún xeito Porque si non vai ser carísimo mantelo rural eh Pero carísimo A mí... A mí se me permitís que... Sí, sí, sí, Manoel, sí, sí no, eh? hombre, estás aquí no, para que intervenir. Estou escuitando moi atentamente a Manuel, que me encanta o que está dicindo, pero eu feríalle unha pregunta, ferielle unha pregunta. Os ayuntamientos non fain nada, absolutamente nada, para obligar a cumplir a normativa establecida, porque hai unha normativa que, está, que establece o tema que estábamos falando antes dos, dos árboles que están tocando os, os teitos das, das casas do vecín, da súa propia en moitos, en moitos casos, e fincas que están a menos de 50 metros, que está a normativa establece que hai que terlos limpos, etc. ¿no? Então, os ayuntamientos non se preocupan porque eu fixen varios escritos puntualmente Eh, non falo do meu caso en particular pero si sí que falo en general e eh non che fai nin caso sí, e eh non sí, che fai nin é, caso é e iso te... é realmente moi triste, triste que vexas que hai unha norma establecida que igual co, co, que se si pon un, un guarde de tráfico e dice que pasa, esta, establece a velocidade a 90 pasa a 120 e non lle dices ah. nada Si, sí, si, sí, co, correcto, é boa, é boa comparativa E é triste, non? A Polsarra foi pionera en iso eh. despues sí. de xa animoxi moito personal e tal que aquel recurso que se fixera que quedara todo en nada, porque, bueno, estas cursos... Sí, e os concellos pasan moito de iso, por, sí. porque é fácil tamén de entender. Porque é un enfrentamento directo co votante. Eh... Entón, que sucede? Uh -huh. eh, a norma crea a xunta eh, e dos concellos de, de, de, de distinta eh, índole que coloca eh, a cor política, que iso é igual, neste caso pois dice, bueno, xa crean eles que apliquen eles, que poi xa teñen os agentes forestales e comanden ya. e tal. E, e fan caso omiso o que o que ti acabas de manifestar. É así, é así. Sí, sí, sí. E, e tampouco hai cartos. Exactamente, tampoco Bueno, eh, pues... eh, tampouco hai cartos. Eh, pero eu creo que isto é, é máis unha cuestión tamén de mentalización. Sí. Eh, sí. si Se si facemos un símil co coche, que a, a do mm. coche, se si un rapaz que acaba de sacar o carné pasa polo centro dunha vila que está a 50, a 130, sí. e aplauden, é probable que a próxima vez pase a 160. Correct. Pero se si indican que pode atropelar ao seu abuelo, a un neno, non sei que, e tal, é que eh, pode que alguien perder a vida por culpa mm -hmm. dele, e tal. O mellor, non fai falta ni sancionálo, quero decir o mellor se si, si é unha persona con entendimento normal comprende esas cousas en esto a plantación tamén é o mismo eh? porque sí, claro, eh, claro, claro, claro, eu claro. creo que se si, houber si, si uns vídeos eh, okay. unhas imaxes eh, eu cubrí varios incendios pa a prensa, eh, non de gran relevancia eh? no que me toca de sí, sí, Iria, sí, Xafonsagrada, Valeira, Nave Navesuarna Negueira, mm. Ososco bueno, e tal e, e é medio pavoroso ver un incendio eh? sí, é, sí, sí, é medio sí, pavoroso sí, sí. Eh? Bueno. E, si, ver que saltan de un eucalipto Unha cáscara a bueno, 100 metros A prende como si fora gasolina Dices, sí. bueno, se si isto veron os vídeos E a xente se explicara que pode Mira que pode pasar Eu creo que podia ser A xudaba Eu penso que moitas veces Cometense grandes erros por ignorancia sí. sí. Ou bueno, por no, desconhecemento bueno, Que vai ser o mismo. Bueno Manolo Foi un placer certe aquí Así Ufa. que te enganxei Pero de, de plano <risas> De verdad que a, foi a, un un, un que Faremos un, un percorrido con carrocetas. Muy bien, pues vuide <ríe> a <muy ríe> Manolo. A ver, a ver si pasas, <ríe> se pasas, se pasas por lo Cabrel también, eso. Muy bien. También también na que talvez desta vez solo fui aos da Funsegrada, pero bueno, eu conozco ben o abadías, de, de Navia e tal, o que pasa que pasábase un pouco a cousa, pero pero estaría moi interesante, sí, señor. Muy bien. Pues muy bien, Manolo. Muitísimas gracias. Muchas gracias. gracias e, e eu digo che hasta o verán, hasta, hasta agosto. Bueno, pues vámonos. Un aperta para todos. Chao. Normalmente, todo que yo mando lo muchas Bueno, eu tamén aproveito para despedirme, xa que Manuel pues, tamén de, me despido eu. Queridos ointes, eu bueno. desexo bos que teñades unha feliz unha feliz ferias, como dicen os portugueses unhas felices festas de, de, de, de, de John de Feliz Verán ata máis vernos. vernos hasta vernos hasta 20 exactamente. martes vale. 20 canturiña sí. <ríe> pois amigas, amigos como digo sempre isto <coughs> foi sempre en Galicia isto é Radio Cornellá, lembrade que este o programa de hoxe é o último e lembrade que para en octubre, máis ou menos, voltamos outra vez, que nos ides a topar pois, de seguido. Manuel, moitas gracinhas por estar aquí con, conmigo esta tarde eh, que no programa Sempre en Galicia. Boas tardes. E eh, como non, a Marc, se non fora por ele, isto non veleno. sale ao aire. Así que, mar moitas gracias. E eh, como digo, as últimas palabras que digo sempre, que anoite se xo vos descanso Ar rua bossa liberdade e de cos o próximo programma Tu tak pois tu navigamo è tutta fondonata dell'ufino Si muotoca l'andri sull'uramu e tutti do è l'amore noi facimo siri della chiesa coliate danno un bacio scelta poco o te lo